بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يومًا تقلق جمعًا درته مېنه مسلمانانو دا د جنگه احد پر ځمانې منځمانه کې ظاهري شکست رسېدل بیا څرګر کې الله غالب و دې آیات کې الله تعالی خبر ذکر کړي دا آیات نو مقصد مسلمانانو ته تسلی ورکولې اذن په دې مسلمانانو شکست کې ظاهري شکست کې سپیدو حکمتونو نو الله تعالی هغه بیانې نو دو خبرش یوم مسلمانانو تسلی او دغه شکست حکمتونه او الله يقول <تصفيق> اما أصحابكم يوم التقل جمعان وما أغتش رسيد لدى تاسودان لماذا لا يوجد حزيمات و شكست و زخمات مرة رسيدة لدى يوم به هارت وحضباند التقل جمعان لذلك دوة جروبون يودية دوة دلة يودة مسلمانان و يودة كافران و مخامخش الله يقول دا تسلیدا دا اذن د الله سره دی په علم د الله په په سلیو په قدرت او په حکمت د الله سره ودی تاسو نو حکم د الله او ظاهری سبب مخک ترشه چې من عند انفسکم تاسو د وجنات تاسو مرکز پر تاسو په خپل د مننه ته نو سبب هغه او نور فیصله د الله اور حکمت پسوں اللہ تعالی حکمتوں بیان ولی علم المؤمنین ولی علم الذين ناقبو اور ذکرنگے وکیل لهم ولی علم قیل لهم زقب میدانی جنگ کے مختلف قہ کو خالص مسلمانان اذن منافقان نو اپ منافقان نو کہ بیا یو هغه چې میدان دی جنگ کې پادشي او یو هغه چې هغه واپس یو د میدان جنگ په ابتدا ده کې tali څو دي پادشي نه الله پرمې په اذن د الله سره تاسو ته شکست راسيته چې په دې سره لېعلم المؤمنین الله تعالی Juda کی او ځان لکه ظاهر کې خالص مسلمانان چې خلق ته پته لګي چې دا خالص مسلمانان دي چې په کم په طالبان باندې برقرار پاتې کو غلط خبرې نو کولې د شخص باره کې چې ګوره داسمه د الله پیغمبر جنا کا مش داسې قسم خبرې چې نو نو هغه پکې معلوم شو د دا مسلمانانو مسلمان وی او هغه کسانو الله معلوم کی چې کوم نه پاپ کړی دی او منافقته کوي منافق اغیط ہوئی چی پزلکی ہو کفر لري ظاهر ظاہر گدے اسلام کلمہ ہوئی ندیتا منافق داس خلق بده ابتداد اسلام کی ہو اللہ برمائی چی خلق دا غیفت ہو لگ چی کمو او داکر انگی ولیا علم قیل لاؤ دام مخ کے سر قلل او معلوم کی اللہ تلا جدا کی اللہ ذلکی ظاہر کی اللہ تعالی آگاهاں قیل لہ تعالی جریت اولش تعالی او قاتلو فی سبیل اللہ راشد اللہ تعالی رکه جام مراد اگر منافق رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی بن سلول منافق رئیس المنافقین را نے منافق او دوزان سر اخپل دریس او کسانو اوپس کرو نو جکل دیو اوپس کیدل نو اغا وقت کے دیتا او علیشو تعالو قاتلو پیسی براو پس یہ تاس او مسلمان یہ دا اللہ پلارکو جنگی پیس بیل اللہ و دا زکو علیشو اللہ پلارکو جنگی زکا چی ظاہر ہو کلمہ بکنے کفری خوپڑو نو مسلمانو اتوی سکو ہے جو اوپس کی غورا دا اللہ لار دا دا اللہ دا فارا او کجن نکوي کم سے کم او د دفاع دغه هو کای کنا استاد بچی دی مدینہ دا خلک نشي په مدینه باندې په کفار درشه د خپل معلومه حفاظت او قاعده خپل نفسونه حفاظت او قاعده خپل اهل حفاظت او کم سے کم کجن نکوي دفاع او کم سے او دورو او کای چې د پاکیت تاسو موږ تعداد پیران بیاری زمون تعداد بسې وخت کوي کاپران ميري زمون جماعت کم سه کم سه واکه ندي په جواب کې شوی چې وته داغه دوه خبرې کړې دیپاو کې یا جنو کې ندي په جواب کې هغه وخت کې ویل وړاند علم کې تعال قالوا لو نعلم کې تعالن لتبعنا ټیک ته زم ځان خبره وو موږ په جنگ نکوې کو په جنگ په لين استادو اتباع هم کړو تاسو په سیوه لګې دي من په جنگ نه پویوله لو نه علم په جګړه لته باندې کوم په جنگ پویډله د جنگ چل راتله رستاسه ته به داری په کړې وتا سره وېدلته او دې نه نه لو نه علم په جګړه مطلب لو نه حلاکت دا زن ځان په هلاکت کې غرض لري د خپل لاس زان تباکول او زن بربادي دا جنگ نه د قدمون جنگ غړلې له تباڼا کو کم سے کم بیا دوربم کړو اتباع نو څه اتباع شته لګیدو ته که جنگ هم نه کولو تاسو په بشات ولاړو تاسو جماعت او تعداد زموږ سیوا کړل نه الله وي چې تاسو خلک الله معلومږي او الله دې حقیقت باندې دې منافقانو الله پرمحي هم لکفر یوم اذین اقرب منهم للايمان ده منافقان چې دی لکفر یوم اذین کفر ته دغه رسدو جنگ اوحد باندې اقرب کفر ته دین منهم للايمان د دې کړه بهینا ایمان ځکه دې او دغه خبرې زلکی منافقت او ظاهر کې اسلام وا وخت کی کا پیر نه تا ډیر خوشاله او کفر ته ډیر خوشحاله او کفر ته ډیر نږدې بس دی وی چې ذلت مسلمانانو دی دا وخت مشي بس خبره وا او راشي زمونږ زلکه چې کم کفر دی بس دا با اختیار خو خپل ملګرو سره وشو الله او کفر ته په دی دا وخت ډیر نږدېو نه نږدې کړه د ایمان ته او دا مخ کی خبرو دا وی وضاحت ور دا پخلو چه کمی خبری دی کولی کانا داد دی پزلونکی نوی یقولون بے افوائی مالی سپی قلوبی پخلو ای آنگا خبری کولی چه پزلونکی آنگا خبری نوی پخلو ای خداقاوی کمیل جنگ رات جنگ مانکڑا زلکی وی جنگ مانکڑا که سلائی دا خوزمو ملگری بل روانی زلکی بلس د یاروان سره محبت کافر کفر محبتو زلکی کفر تنیز دیو که مانگا جنگ ڈلی انستاس اتباع مکلی و خوزلکی داوچی دا جنگ نده او کافران را رواندی ملگیری را رواندی نوزلکی دا کفر طمن ناگانی وزلکی یر او جبن او گزدیلی موجود با تکا مخی تیرشی و اللہ کلاوین چی یوی دلی مسلمانانو بان خوب را خپل دیخ پل پریشانه او جنگ چی زانت سنگ بچو الله فرمایي يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ بِقُلُوبِهِمْ ظَنُّكَ اګه خبر وي چې کمه په خلو باندې کول اګه نو زلکه نور خبر وي والله فرمایي غره الله په خلو سره فیصله نه کوي الله د دواړه معلوم دی زور نور کوي والله اعلم بما يكتمون الله ډېر زیات کوو اګه سبانې یپټمون چې کوم شي دی پټو په ظاهر باندې کو الله کوو په یو او دی پټو الله تعالی ډېر پاګې باندې ورفس الذین قالوا لإخوانهم وقادوا لو وتعاونوا ما قتلوا دا دا منافقان ورک نازل شوی کم چې میدان نو شو عبد الله ابن اوبی اده د ملک اوبی ګور چې جنگ وشکل او د دوی هغه قتل شو یاد دي منافقان کنه قتل شو نږدې به ګور کدا من سره په کور کې ناشته ده خو د ميدان ته نه ووت کنه من نه ووتل ما خبره کړو دا د مسلمان د پرداله بس خطرناک دي مسلمانان خپل د تقدیر د داله فس کدا نو شي و داسې بنوي شي دا نه دی ویل په کار خبره کوله لو اتواون ما قتلوا قالو قالوا اراكسن چه غيبه وي تر مخله مبارکي دا سه حال چه دی خپل جنگ لنو تلی د خپل رونو بارا که لو اطاعونا که چر اغیی همون سراوی دا جنگ ناس شووی کلی کیوی مدینین نوی اوتی ما قتلو اغیی بنو کدر شی نو بازو مفسرینو لی کلی دی اویا کسان دادین پا کورونو کی مردار شو خدای پاکو تے کل فتر وعنان کسی کم الموت زده زان نمرگ دپ کئی کن ان کنتم صادقین کن چنه تاسو رشت مرگ نا خسره پکور نا بچ کی زن نا مرگ دا دا دا دایتی را زن نا مرگ نا بچ کی نو بازو تا اسلامی لیکلی دیچی او یا دینا پکور رونو کی مردار چون مسلمانان او یا میدان که شهیدان شو منافقان ندغل تا مردار شو مدینه کی او کدان نمیشی نو مطلب دا ایا دادی چه تاسو باند خم مرگ را رواندی بان زن چه کور تاسو بچ کی او ناس تاسو بچ کی نو زد نو معلومه شوړه خبر چې انسان مړیږي نو پخپل نه ټا باندې یوه نېټه الله مکر نه انسان مخکې دی شي نو رستو کې خپل زہ ترځه امرکه خبر کې مې او خبره اخبار کې راغله دا خبر کې وتا نو دریم په نرا پر وته نه خلکو ته نه پروټ کور وته نو ګاډي مو نه پلو زادت الله رسول پل, پل نیټه باندې هغه اسبابو کې مرګ نه زه کداسي اورډال یو گروپ تیر شوی رو رو دی هغه انسان چې مړی ګینو دې د تبيعت دوجنه مليکې دې په تبيعت کې چې کم طاقتي او کمزور شي چې کم مادي هغه ختم شي بسرو او دیو ژوند بس ختم شي نه نه نیټه قرآن کې رازيدار انسان نه پر نیټه وکړه لا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا دبل دا آیات داسې خبره ده دا اکثر مفسریني بدر مبارک دغه اکثر مفسرین چې کوم مقام روانه د جنگي خود د جنگي خود شهیدان مبارک ناظر شول او په دغه مکان باندې به با ویم د منافقانو لکه مخکې آیات کی, کی تیری دی به ځان مسلمانانو اسې ختم غزانې بربړ دغه جنگ نه غړ ای ته مونږ جنگ نه وایو جنگ ونه به اتباع را دي میدان کې ختم کوزانې دنیا نه الله يجب أن يكون لدينا جواباً ورسره ورسره في شهادت فضائل بمخطرشي شهادت فضيلت أو في شهيد فضيلت وشهيد تسمي لابي دائم بيان دا شهادت أسه زن زايا كله الله قرمه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تاسو بمان مكوات. فا آغا کسانو بانده قتل قلشوی دی پلار دا اللہ کی اموات ملو پشان دا آمو مرد دا پشان دا آمو مرد نینی بل احیابل کدی جوندی عند رب بهم او دا اللہ دا ترقدیتا دا اللہ سرا دا اللہ علم کی یرزقون دی تنزق ورکو نش عند مطلب داردنه بازی اغای جزانو اللہ تمالا که عند رب مطلب الکره <سؤال> ان د ته اند علم و الله <سؤال> په علم کې رزق ملایږي اومخه ترشي ولا کله تشهورون مونږه شعور نه لرو شهيد دي او پات شي په قران کې الله ووې دیتم لمبو وعده مړي ملو په شانتي نه بلکې د ژوند دي د الله په رزق ملایږي رايادت ساته چ شهید ته الله تعالی خاص ژوند ور دنیا ژوند یې فدارشه دا مطلب نه دی چې دنیا کې ژوند لري چې داغه خزه مثلا ایدت تر بل البلدکان شي کولای داغه میراث باندې تقسیمې نو دا, دا خبره یې دنیا په اعتبار سره تمل نه شوه نه د دنیا په اعتبار سره منشه مال باندې تقسیمې کې خزه بل البلدیکا کول شي او اخرت کې د تعالی تعالی یو ژوند نو هغه خاص نو د دې ورځې روایت کې رازم خان چې الله تعالی اا دو عبد بن عمر سره روایت کوي دې رسول الله محمد دي برکت ته پوسو چې دا سن غووان پیغمبر لسلام پرمایل چې الله تعالی د دې د روحو پښلو ججرو پښلو مرغوب ججرو کې وګرځي او د دې لپاره کانادیل لي پانوونه جارسه دی په جنت کې گرزی غرزي غرزي الته کې خورا کو نه کو او بیا راځي هغه کنا دی دا اته دی په رضا چې کړه دا شهیدان شو نو الله تعالی ورته پر مل څو وړه نو خدای پاک هم مل څو وړه بس دې جنتيانو ورته دې شهداه ورته دې جنت کې مونږ غرزو چکرې و سږه واړو هغه ملاوي درې پیري خدای پاک ورته هم دکا داغه کته سوالو کې وړه چې دې ته پتا ولګي دا شيران ته حديث کې سلام برم چې دې ته پتا ولګي چې الله بار بار وي مونږ نشي پری خو دې خو را پښتوي يا ربي نريد ان ترد الروحنا في السلام فايزا مونږ روحنا دنیا توافس تو کا مکمل ترې چې مونږستا پلار کې بیا وجنګي دوباره مداصوالیو او دا خدا الله په سلام را انسان اودا تمنا يم وا چې دنیا کې مونږ لळشو او خبر ورک نو دا خدای فیصله دي چې دوبارې ناراضي نو الله تعالی د اغې د طرفه غي ته و چې ستاسو د طرفه به خبر ورکم نو دا ايتونه نازل کړه دا ايتونه نازل کړه چې ستاسو د طرفه ستاسو خبر ورکم چې هغه شهیدان چې کوم وخت شي وي نو هغه ملنه دی چې رزق ملایوي نو دا عیتون دا دا غشو هداو بارکی نازلی شب نو بارحال شہید ملاوی کی جنت کے گرزی روحی او پاتش و دا خبره چرا جوان صرف روح تیدا دا بازو کول لجمور و علماء پر ایبانی چرا جوان حاصل بدن دا همی دا بدن سره دا روح تعلقی پاتش و دی حدیث کی راکہ چه دیوئی چه خدای پاکا زمنگا روحون زمنگا بدنون واپس کی دا مطلب نا دا جر بدن صرف تعلقی و مک د دې بدن سره تعلق دي تمازم بلاوي خو مکمل تعلق ني د دې سوال مطلب دا مکمل طور دنیا تمو واپس کې جسم بدلنه پاسي او موږ دنیا کې دوباره اوجنګي ګولې کسن چې رازي چې ستا بلاره کې خدای پاک هم بیا شهیدان شو امو اوجنګي د دې کمراد جمهور را کې دانا چې روح ته دي داو دې حدیث کې چې بیان شول روح سیر بیان شول جنته کې ګرځي او سیر کې د دا نه پینشته روح د بدن سره تعلق او کې نجمحور علماء دا قوی دا بدن روح سر تعلق روح تم جگم نیمت ملاوی آنو روح تم ملاوي او بدن تم ملاوی ندر شہدہو یو خاص حیات او پاتشو خبر چه جننت او سرل پیرللش نو بیا خو اغد جننت نن روزی ندر شی قیامت کی ریساب دا پارا پاسولیش نو بیا با دی جننت نر اخکلیش ناغیات ساتھ ہیں چه کم جننت او پیرللش نو بیا دی جننت ننشی اخکلیش نو هغه هغه ژوند دنه چې سره د روح او د بدن ده انسان جنت ته او پیرلل نه بیا الله کله انسان له جنت نه خیر حال د روح مکمل په جننت کې چکرې وي روح ته مکمل مزه ملاوی او د بدن سره تعلقي بدن ته نعمت ملاوی او چې کله قیامت راشي د روحونه مکمل بدنونه تر آپس او جننت ته بیا ورداکیل شي نو, نو بیا د جننت نه وتل نو باځه خلک دغه اشكال کوي چې جنت ترلوبې ای صاحب کیږي کی. نو بیا بیا د جنت نه حلان كي جنة تجيو صليب يو پير اللعنو بياخ روزي نقع بس بيابي جنة ممتلب دكالي خال اللعنو برمي لا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل أحيا بل جواند دي عند ربهم يرزقون دل لحب نزباني بي ترزق ورقوني او رزق روح تنميلا رزق بي رزق چه تنميلا بدن تنميلا بي فريحين بما آتاهم الله دي خشالي فأغثبني چې الله دې تور کړ دي من فضلې دې فضل الله الله پې چې کوم یې خپل مې ربانه دي نو په اغه مې ربانو باندې دي انتهائي خوشالي په جنت کې چې کوم مې مې ربانه الله دې باندې په جنت کې کړی فرحين دی خوشاله بما آتاهم الله فأغثبني چې الله تعالی ورکړي دی تا من فضله نو دا فضل لپاره ثواب شو کم عزت شو کم احسانات شو کوم نعمتونو شو په جنت کې خوراکونه اسکاګ شو سم رزونه چې الله دې تعالی تکي اور کړی دي شهدا او تشهیدانو ندی په هغه باندې خوشالي یو خوشالي په هغه باندې او دغه خوشالي د هغه بیانوي واستبشیرون بالذین لم ينحق بهم د جنتيان خوشالي کوي د شهیدان خوشالي کوي بالذین قام مجاهدین خلق من لله لم ينحق بهم چې دې سر الله جنت ته ندی دنیا کې په شهادت نه دی او دې خواته نه دي تلي لم يلحق بهم من خلفهم لدينا رصد د دې سره لا مل او شویل باغې خوشالي کوي دا, دا خوشالي پس څنګه وجه بیان الله خوف عليهم ولا هم يهزن چې نبپا ایبن یری اونب فهمی نو په کلم چې الله کم فضل او نعمت ورکړي د باغې باندې خوشالي او پدیم خوشاله چیر زمون کبرونه جنگي کې عدالت راشي جنت تر ورسي نه ان شاء الله چه را روان مجاہدین دي او د دنیا کی جنگي کی نو پا غیبانیم خوشا لی چه اغیب وقوات شو نو پا غیبم اس خبگانو یرنیو یستا بشیرون بنعمت من الله خوشا لی کی پا الله دا اللہ سر چه اللہ ورطا جنتی کم نعمت پرکڑ دی نو پا آغا نعمتو نوبانی خوشا دا جنتیان دا کشو هدا چه نعمت پرکڑ ده الله درته په ملای او مراد او فضل او مهرباني او درته الله ملای نو الله سيړي عامي مدينه دي جنته انته جنته شوحالو بلاني متو درته الله ترپه ملای يونه مدنه بلاني متنه ال تکي ورته ملای او فضل او الله مهرباني او احسانات چو ته کملای نو پغيبانه خوشاله استفشار اغفش علی دویچې بشارت پوښتې ته ته چا زیره ورک او ت خوشحالي کنه دا خوشحاله ترای کی استفسار نور الله پنیماتونو په مهربانو خوشحالي جو ان الله علی ذو اجر المؤمنین او دی په دې باندې خوشحالي چي کینن الله تعالی مسلمان عجر مزای کی دا الله پلار کی شهید شي او اوجنګي نو الله تعالی دا ثواب مزای کی شهادت دې له یو دور لوی نه ندیوجو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای چ یو ثواب الله تعالی یو بیغا ترل د دنیا نو دنیا کی چ سدی دی ټول نه بهتر او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای چ کم کس فل ازد الله د پاره تړلی چ به دی بجنګي د ثواب اومې دی او په دې کې چې الله د پاته ثواب ورکړي نا چکم خوراک ورکړي نا چکم واړه بول دي دا چکم وی بول دي اغت چکه مې ابور کئ دا ټول به الله قیامت کې پتل کې وای چې او د پښوابوونکي برازي ترې پورې حدیث کې راځي او حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې جنت تکم انسانم لښنه اغدا تمنا نه کوي چې خدای اما دنيته واپس ځکه د دنیا سده خیر او د بهترای ځای خو صرف شهید دا تمنا کې فریضه کم واپس کوي چې زلس پیریستا پلار کې وجنګي علته هغه د شهادت کم کرامت ویني نو ويل اسلام فرمای او کم عزت ویني نو یو انسان ته اغ عزت نه ملاوي کې دي شهید ته ملاوي نو صرف د تمننه کې خدای پاک شمه دنیا ته واپس کوي او یو لث پیرستا تعالی را کې شهيد شم او او جنگیدم او دې سره لاسه کې دانه متن رو ته ملاوي الله تعالی بده ذکر والذاه لبد او ده ان دان د او یو کسانو برکته پرسب قبل د شهید انسان نو الله د دور نعمتونه څنګه او فاتشي ورتبل جو د دن ورکی او خوراکونه ور ور ور ور او رزقونه ورتور کی خپل مهرباني او کرامتونه ورتور کی خوشاله او زیری ورتور کی د پتی وجه ورکی چې خپل سر الله ته بس غږه کوي و ما اسابک ما اجر سید له استا ستا هغه شکست او زحمونہ یا و ما په او راست باندې ال تکل جما جه مخه مقصد بدله فب ابن الله فضا په اراده د الله سره دی ولی علمه د چې معلوم جوړه کی الله تعالی ظاهر کی الله تعالی المؤمنین مسلمانان ورا ولی علم الذين الله ظاهر کی هغه کس نه ثقو چې منافقته کړلې او ظاهر کې الله راکسان قیل لهوم چې ویلی شو دی تا تعال قاتلو او جنګ یې په سبیل الله بلارد الله کې او وید قاو یا دی پاو کې د خپل ځانو نفس او مالو زموږ سیوا کې کم دی جنگ وکي دفاع وکي بس زموږ زمانه قالی و فزدی ویلی و جواب کی لونالا مختالا کچری من پوید جنگ باندی لتبانا کنستاسو تاویداری بمکڑی وارا یو مانو لونالا مختالا من دا جنگ نلے دو حد دا جنگ جنگ لے لتبانا کن مون بطاسو پسی رستو لگی دلیو بیام جنگ نکو خود دپاد پارا بطاسو پسی رستو لگی دلیو رستو باد سرولار و دا من جنگ گرنو دا حزان خلاکونی الله پر نه لیک خبر او هم نامون ادکان چې دی للکف الله پر مې کو پرتا یو مې د 10 ورځ دوه حد باندي اقرب اور ډیر زیات نزدې و منهم د دې ذکر د دینه لئ ایمان ایمان تا یقولوها دی <سی> به دی <سی> اقواهیم تخلو قلوب باندي ما خبره لایس په قلوبهم چې نه پزلون د دې کې تخلو یوسف او پزلمس و اللہ کرنا از بخونشی پٹے دے دال لانا و اللہ و اللہ تلا جدے آلم و دیر زیان خفوئے دے بے ما پاسبان دے اکتمو لان جدے پٹولو چکم نپاک اوبوس دلی دے کیا اللہ کا خمالو اللہ مین اللہ و دا منافکانا کسان دی قالو چی دی ویلیو لیو خوالی بباردن نخفلو کے دا منافکانو کے چکم و پاتشو چکم رشو جدی منافکانو یانو نمر مسلمانان کې کوم شهیدان شي د دین صبرونکو کې شاید باز خلکو د مناطیقا چالتو ته شهادت نصیب شي نو دواله کېږي هم شرم یا نو وکعدو پدا زحال کې چې د خپل اس تو د جنه جنلنوتلی نو دی باویل او اتو نا لو اتو لا کچره زمونږ زمتا به ذاری کړی وي مدینه کې næ sew ma futlu قتل banum katr kreshwi allah jawab dai kuj wa ayaan bara fadru dafqa lare ke an ang go sekund zehanu noklu nara almauta margh lara zand marna bache gani ولا تغسبن الذين لا ينسجون مكوايا شيدا باندي قطلوبي سبيل الله تي قتل كيشي ولله رضا الله كي امواتا غمت مكوي دانلو بل احياو بل كدي جنيدي عند ربهم كنصر رب دي باندي يرزقونا رزق وتور كلشي فريحينا ويخشالي پدا سفال کي بما پاوس لا تا همم الله چې ووررکېدي الله تا من فضې د میرببانو خپونه وستهې شله ودي زیری اخلي خوشالییکي بال لنا پا مجادي روبانې لم الحکو بهیم چې نهدي پ شوي دي سرا من خلېروو د ضنا خوشالیک الله خووفله ل دا چې نه به راغ بادي ولا هم خزان وله نوواغونجنشي ایستا بشیرونا دی خوش آلی کئی بین من الله اپنیمت دا اللہ سرا وفضل نوک مربان دا اللہ سرا وعن اللہ یکیناً پدی خوش آلی او خوش آلی کئی ان اللہ چھ بیشک یکیناً اللہ لا یو بیعو نزای کئی عجر المؤمنین بدلاؤ سوابنا دا مسلمانانہوں یا ولا ولی نیا خیر اخرین یا قوت المتین یا رحم ساکن کریم خدایا کم شهره چلی کریم خدای نور مراتب او ذکر استاد دین پر جنگی خپل کلام ته ذکر کړی کریم خدای خپل کلام کي ذکر کړی یاللا دایې د برکت دایې پوه سليمان کریم خدای منتمرد شهادت تر نصیب کړی کریم خدای منتمرد شهادت تر نصیب کړی کم نعمت نا یا الله مهربانه فضلونه چتا کریم و خدای منگم کمزوری اسوان کنکو کریم و خدای منگم نسیب و برزی صل اللہ تعالیٰ